Författaren Willen Moberg har just kommit hem efter ett år i USA. Här berättar han för radions Lennart Hyland. Ett år i Amerika. Av produktivt arbete har vi fått höra. Ja, jag måste säga att det jag tror det är det mest produktiva året hela mitt liv jag har det här året. Det här året i Amerika nu. Och dels har jag gjort det mesta av invandrarna färdigt där. Och dels har jag gjort en filmsynapses på utvandrarna som ska filmas. och Dels har jag... Just är en nytt arbete som tills vidare är hemdestämpelat enligt sekretärslagens paragraf. Absolut hemdestämpel. Absolut hemdestämpel. Ska vi tala mer om det? Det gäller inte tredje boken av... Nej, det gäller inte. Den tar ord, skulle ha det färd nu. Den, den tar flera år. den blir mycket större. Den kommer att bli betydligt större än någon av det tidigare. Så mycket är säkert. Det enda jag kan säga en tredje delen är att den blir mycket, med betydligt större omfattning än någon av tidigare. Om jag nu ska kunna klara arbetet med en tredje del. Mm. Det kanske blir fyra Det är inte omöjligt Kan vi få veta någonting mer om Amerika just nu? Ja, jag kan ju säga Att i Amerika råder en mycket Så säger jag, Försiktig, avvakten, optimist nu inför, inför västsituationen Folk verkligen börjar Tro att det kanske ska inte blir Nödvändigt att det blir ett tredje västkrig jag tror att jag har den allra personen Eisenhower. Jag tror att det var en stor lycka både för Amerika och nu och fria att det blev Eisenhower. Han har nått ut i veckan och tog titt hos alla människor. Och kvinnorna Det ser jag med att de röstade på Eisenhower just för att få hem sina pojkar från Korea och för att få fred i världen. De. Mm. Det är ganska underligt att ha en general till det.